Ангголон Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина друга. Кандія. Розділ 12. Біля входу в бухту з'явилося судно з піднятими вітрилами. Воно швидко пролетіло між скель. «Повернутися обличчям до ворога! Стріляти із трьох гармат по моїй команді! Вогонь!» Головна велика гармата відкотилася від місця біля пострілу. Запах поруху лоскотав ніздрі приголомшеної Анжеліки. Крізь дим до неї долинали один за одним чіткі ясні накази. Бічні гармати по правому борту, у позицію. Шабека нас обганяє стріляти з усіх мушкетів, потім обернутися і знову прицілитися. Вогонь. Пролунав зал рушниці у світ за ще одним гуркотом великої гармати. Але Шабека уникла влучення ядер і була ще надто далеко, щоб мушкетні постріли могли зачепити її. Саварі розглядав її у свій лорнет із таким інтересом, як натураліст розглядає якусь муху. Чудове судно. Побудовано із сіамського тику. Це безцінна деревина. Дерево має сохнути 5 років на корені після того, як знімуть кору. А потім ще 7 років стовбури лежать дахом і тоді тільки їх розпилюють. На великій щоглі у них білий прапор, а на кормі прапор марокканського короля – і особлива мітка – червоний кружок, а у середині – срібний екю. Це мітка пана Рескатора, з гіркотою промовив Девівон. Цього й слід було чекати. Серце Анжеліки підскочило. Перед нею був цей жахливий Рескатор, той, хто занапастив її сина, той, кого хоробрі офіцери його величності боялися всерйоз. Девівон і Лабросард'єр уважно стежили за маневрами ворога, перекидаючись зауваженнями. У нього нове судно у цього чортового резкатора, чудові лінії, і сидить дуже низько, нижче за політ ядер наших гармат. Ось чому ми не потрапили в нього, хоч воно й було прямо перед нами. А гармат 22, чорт забирай! У відкритих люках по обидва боки шебеки виднілися круглі жерла гармат. І над кождою здіймався димок, що свідчив, що пушкарі на і запали у руках. На шабеці злетіли сигнальні прапорці. Здавайтеся, бо ми вас потопимо. Нахава. Чи думає налякати флот короля Франції? Теж йому нас потопити. Він надто далеко. Ось уже підходить Конкорда. Зараз він опиниться у неї під обстрілом. Підняти на носі бойовий білий прапор, а на кормі прапор із королівськими ліліями. Вороже судно раптом змінило курс. Воно почало описувати коло, ухитряючись від гармат, націлених на острів і схід. Рухався він дуже швидко на всіх вітрилах. Пролунало ще кілька гарматних пострілів. Це намагалися потрапити у противника Лілія та Конкорду, що повертаються з погоні за фелуками. Промах досадливо константував Девівон. І витяг із коробки кілька зацукрованих фісташок. Тепер треба остерігатися. «Він повернеться до нас і спробує нас потопити. Потрібно маневрувати, щоб не підставляти йому бік». Галера поверталася. Кілька мить панувала важка тиша. Тільки ритмічно стукали гонги наглядачів, наче удари враженого серця. А потім на них помчав піратський корабель, як передбачав французький адмірал. Він летів, як морський орел, і опинився позаду всіх французьких кораблів. Миттю зупинився і змінив вітрила». «Чудово маневрує проклятий корсар!» – буркнув де «Прикро, що він нам ворог!» «Тепер, здається, не час милуватися його спритністю, пане де Лабросард'єре!» – сухо зауважив Девівон. «Каноніри, чи встигли перезарядити гармати?» «Так, ваша світлосте!» «Стріляти залпом по моїй команді!» «Ми перед ним, а він до нас повернутий боком! Зручна хвилина!» Але тут же пролунав залп дванадцяти гармат із правого борту піратського судна. Здавалося, в морі завирував гейзер, і за хмарою піни не видно було супротивника. У повітря зі страшним гуркотом полетіла маса уламків. Величезна хвиля залила каторжних веслярів Лароялі, Ла-Роялі, сламавши кілька весел на бакборті, як сірники. Анжеліка, приголомшена і залита водою, трималася за поручні. Герцог Девівон, що упав на палубу, Уже підвівся і вигукнув. Непогано, він у нас не влучив. Дайте підзорну трубу, Делабросардьєре. Здається, ми тепер... Він зупинився з відкритим ротом, Зовсім приголомшений, Не вірячи своїм очам. Там, де щойно стояла галера З бойовими припасами, У морі крутилася величезна вирва, Що затягувала уламки весел Та рештки судна. На дно пішло судно з усім екіпажем, Сотнею каторжників-гребців. І головне, що тирма сотнями барил зарядів, куль та картечі. «Все наше озброєння», – ледь вимовив Девівон, «Ось бандит. А ми потрапили на його хитрощі. Він не в нас цілився, а в корабелі з бойовими запасами. Інші галери погналися за фелуками та залишили його без прикриття. Але ми його потопимо. Ми ще його потопимо. Гра не закінчена». Молодий адмірал зірвав із себе мокрого капелюха і наскрізь промоклу перуку. Люто ж бурнув їх додолу і наказав. "Вивести дофіну на першу лінію, вона ще не стріляла, і у неї всі заряди цілі. Ворожий корабель маневрував віддалік, повертаючись то передом, то лівим бортом із готовими стріляти гарматами. Швидко підійшла і стала на місце дофіна, та сама галера, яку згадала Анжеліка – але в якій серед веслярів були спільники Рескатора, ті, хто співав арабською, і співчого якої стратили напередодні вночі. Вона подумала, що не слід було використовувати військовополонених у важких маневрах. Не встигла вона подумати це, як побачила, що довгі весла веслярів із середньої партії знялися безладно і почали чіплятися одне за одного. До фіна, що закінчувала поворот, Затремтіла, наче спіткнувшись, схилилася, як поранений птах, і раптом майже лягла на правий бік. Серед тріску та криків найгучніша лунали голоси маврів. Кожній галері надіслати свою фелуку і каїк на допомогу потопаючих. Це робилося повільно. Анжеліка відвернулася, заплющивши очі руками. Неможливо було дивитися на галеру, що перевертається. Більшість членів екіпажу і всі прикуті веслярі були приречені. Корпус судна, що перекинувся, повинен був розчавити і потопити їх. Викинуті в море солдати, в яких тягло на дно важке спорядження, шаблі та пістолети благали про допомогу. Коли вона зважилася розплющити очі, високо в небі перед нею біліли 10 вітрил, що розмухувалися вітром. Шабека була дуже близько до Адміральської галери. Блищав, як лакований її широкий корпус, який плавно рухався. На палубі стояли смагляві барбери в просторому білому одязі з яскравими поясами, з мушкетами в руках. Попереду стояли дві людини в оточенні яничарів, які їх охороняли, у зелених тюрбанах і з короткими шаблями. Ці двоє уважно спостерігали через підзорні труби за галереєю Ла Рояль. Спершу Анжеліка вирішила, що це теж маври – Незважаючи на європейський одяг, бо мали темні обличчя, але потім помітила їхні білі руки і зрозуміла, що вони у масках. Девівон, який підійшов до неї, глухо промовив. Дивіться, той, що вище й на зріст у чорному з білим плащем. Це він Рескатор. Другий його помічник. На ім'я чи швидше на прізвисько капітан Язон. Брудний авантюрист, але моряк добрий. Гадаю, він француз. Анжеліка простягла затремтілу руку за трубою саварі. Ці дві людини розрізнялися між собою майже як Дон Кіхот і Санчо Панса, тільки тут було не до посмішок. Капітан Язон, невисока кремезна людина, був у військовому мундирі з широким поясом, з величезною шаблею, яка торкалася його чобіт. Він здавався повною протилежністю високому худому пірату на ім'я Рескатор одягненому в чорний костюм старовинного іспанського крою і високі чоботи, що щільно прилягали до ніг, з маленькими відворотами, підкресленими золотою облямівкою. На голові у нього була пов'язана по-корсарськи червона хустка і великий чорний капелюх з червоним плюмажем. За мусульманською вдачею він носив широкий білий вовняний плащ із золотою вишивкою, що розвівався на вітрі. Здригнувшись, Анжеліка подумала, що він схожий на Мефістофеля. Здавалося, від нього виходить своєрідна чарівність. Цікаво, в такій же безпристрасній нерухомості він дивився, як у воду занурюється галера, на якій стояла дитина, що простягала руки і закликала батька. «Чому його не потоплять?» – закричала вона не в силах стриматися, забувши про страшне видовище напівперевернутої дофіни. Героїчними зусиллями екіпажу судно ще трималося на плаву, але було ясно, що підняти його неможливо, і воно повільно йде на дно, незважаючи на відчайдушну роботу всіх помп. З Шебеки спустили каїк, у нього зійшов помічник Рескатора. «Вони пропонують переговори», – здивувався Девівон. Незабаром ця людина піднялася на борт Ла Роялі і, представши перед офіцерами, відважила їм по-східному глибокий уклін. Вітаю вас, пане адмірале, мовив він по-французьки. Я не вітаю ренегатів, кинув Девівон. Під маскою майнула дивна усмішка, і людина перехрестилася. Я такий же християнин, як і ви, пане адмірале, і мій пан, його світлість Рескатор, також. Християнам не личить командувати невірними. Наші екіпажі складаються з арабів, турків та білих, так само, як і ваші. Він глянув на лави веслярів. З однією лише різницею наші неприкуті. Чи вистачить розмов? Чого ви хочете? Дайте нам врятувати і забрати наших маврів, яких ви тримаєте у полоні на галері дофіна. І ми підемо, не продовжуючи бою. Девівон кинув погляд на галеру, що гинула. Ваші маври підуть на дно разом із цим приреченим судном. Зовсім ні, ми пропонуємо підняти галеру. Це неможливо. «Ми можемо це зробити! Наша Шебека рухається швидше, ніж, ніж ваші недотепи!» У його голосі звучала зневага. «Але вирішуйте швидше, час іде, і за кілька миттєвостей буде занадто пізно!» У душі Девівона Вонна боролися різні почуття. Він розумів, що нічого не може зробити для дофіни. Погодитись означало врятувати прекрасну галеру та й кілька сотень людей на додачу але капітулювати перед супротивником, який поступався за чисельністю. Однак він відповідав за королівську ескадру. Що ж, багатися не можна було. Згоден, промовив він крізь зуби. Дякую вам, пане адмірале. Вітаю вас. Зрадник. Мене звуть Язон. Іронічно відповів той і повернувся до трапу. Герцог Девівон плюнув йому вслід. «Французе, не можна сумніватися в тому, що ви француз, чуючи вашу промову. Негіднику, як ви дійшли до того, що відмовилися від своїх». Корсар обернувся. У прорізах маски блиснула блискавка погляду. «Свої першими відмовилися від мене. Його рука простяглася до прикутих веслярів. І я цілими роками провів весляром на королівських галерах. Найкращі роки моєї юності. І я не зробив нічого поганого. «Ну, звичайно!» Човен він відійшов? Герцог Девівон, стискаючи кулаки, більше не міг стримуватися. Дозволити побіжному каторжнику командувати терпіти образи від галерного весляра. А Рескатор дивиться там і сміється. йому кумедно!» «Так, це йому кумедно!» «Ваша світлосте, чи можна покластися на слова невірних?» – спитав один із лейтенантів, що тремтів від обурення. «Одне, безперечно, що ваших порад я не питаю, молокососе. Слово пірата буває твердіше за слово принца. Що ви про це думаєте, лабросардєре?» «Зовсім несподіваний хід, ваша світлосте, у стилі цього злого блазня. Я не сумнівався б, якби довелося мати справу з Мецоморте або цими шахраями, берберськими капітанами, підняти парадні прапори та оголосити перемир'я». Шебека рушила і швидко відійшла на кілька кабельтових не боячись уже повернутись до ворога правим бортом, на якому, втім, зберігали готовність до бою 12 заряджених гармат. Раптом Шебека спустила всі вітрила, це призупинило її хід, і вона виявилася точно позаду до Фіни, що гинула, під прямим кутом до неї. Спущені з галер фелуки та каїки тільки почали підбирати потопаючих. На фрегаті Рескатора всі швидко заснувалися. Маври зміцнили канати внизу головної щогли, потім принесли туди лебідку. На борту ла-роялі офіцери стояли не дихаючи, солдати та матроси наче скам'янілі. Резкатор вийшов із нерухомості. Він щось докладно пояснював своєму помічникові, показуючи жестами майбутні маневри. Потім на його знак до нього підбіг один із яничарів і звільнив його від плаща та капелюха. Інший подав складений колами канат, який рискатор поклав на плаще і раптом кинувся на ніс Шебеки, опинившись перед щоглою бушприту. Його помічник звернувся у цей час за допомогою рупора до капітана Дофіни, радячи залишити кормовий якір, щоб галеру не закружляло, коли Шебека потягне її. Всю вагу по можливості перенести на правий борт, а потім, коли галера почне вирівнюватися, швидко перейти на лівий борт, щоб вона не впала на інший бік. «Невже цей чорний диявол збирається кинути свого каната, як індіанське лассо, і зачепитися за правий борт дофіни?» «Схоже на те. Але це неможливо, адже канат страшенно тяжкий. Треба бути Геркулесом, щоб... Дивіться!» На тлі синього неба з'явився високий чорний силует. Пролунав свист канату, який летів, і петля його зачепилася за виступ посередині правого борту дофіни. Чоловік, що кинув його у масці, захоплений силою поштовху, мало не сковзнув з бушприту, але встиг ухопитися обома руками і зі спритністю мавпи повернувся на своє місце біля щогли. Випростався, перевірив кріплення каната і потім звичним недбалим кроком пішов по шебі. На борту її зчинилися захоплені крики. Маври підкидали свої мушкети на знак радості. Делабросардєр глибоко зітхнув. Спритно вийшло. Час фокусника з нового мосту. Любуйтеся, захоплюйтесь, мій друже!» – криво посміхнувся Девівон. «Ось вам і нова казочка для скандальної хроніки Середземномор'я. Легендою про пана Рескатора ласуватимуть довго». На шабеці тим часом так поставили вітрила, щоб вона повільно відійшла. Чорні матроси та турки перебігли на місток і взялися за шість величезних весел, чиї удари підкріплювали порив вітру. Канат натягувався. Усі люди, які ще залишалися на лівому борту галери, кинулися на правий, навалившись на поручні з того боку, де було закріплено канат. Занурений у воду бік сіпнувся і з гучним шумом підвівся. По команді капітана усі матроси перейшли праворуч, відновлюючи рівновагу. До фіна, що випрямилася, судомно захиталася, потім заспокоїлася і зупинилася. Пролунав останній наказ. Всі до помп, усім вичерпувати воду. Тут уже з усіх галер пролунали захоплені крики. Незабаром від корсарського судна знову відійшов каїк, прямуючи тепер до дофіни. У них із собою горн і все ковальське приладдя. Вони збираються розкувати усіх своїх галерників. Це тривало багато часу. Нарешті на палубі з'явилися звільнені араби і з ними десяток турків, вибраних серед найсильніших веслярів. Ерцог Девівон повернувся на містку і схопив рупор. «Зрадники, пірати, пси невірні! Чому порушуєте договір? Ішлося лише про звільнення ваших маврів. Не маєте права брати цих турків?» Капітан Язон відповів. «Це ціна крові. Ми забираємо їх замість того мавра, якого ти наказав убити. Заспокойтесь, ваша світлосте. Потрібно вам пустити кров. Я зараз надішлю лікаря», – запропонував лабросардєр. У лікаря і так вистачить справ. Нехай складе списки убитих та поранених, похмуро відповів молодий адмірал. Піратська Шебека була вже далеко і йшла на всіх вітрилах.